Harmadik fejezet. Chicago, július 31 en szombat 17 óra 45 perc. Ki fogott törni anyakad. A gondolataiból hirtelen kizökkentett két kézzel megmarkolta a létra szárát, és úgy nézett be a magasból, pedig pontosan tudta kiáll David Hunter felnézett rá csípőretett kézzel ingerült arckifejezéssel. A férfi látványától a legtöbb nő azonnal szerelembe esett volna. Déna többször is megkérdőjelezte saját épelméjűségét, amért nem tartozott ezek a nők közé. David igazi bizalmas jó barátja volt, azon kevesek egyike, akik tudták, hogy Déna valójában mit csinál ezen a helyen, és amikor csak lehetett, mindig segítő kezet nyújtott a ház körül. Basszus Déna Mondtam már, hogy pár nap múlva átjövök és megnézem neked. Nagyon sok volt a munkád nem értél rá, fogalmam sem volt, mikor lesz egy kis szabad időt beugrani. De az igazság az, hogy azért mászott fel a tetőre, mert nem tudott nyugtan megülni. Azóta iszket mozgott, hogy összekapott évivel, azon töprengve, hogy mi többet tehetne még, és hogy egyáltalán kellene. -e. Nos, most már itt vagyok, vágott vissza David. Gyere le szépen, hagyd, hogy én javítsam meg, rendesen. Déna összeszorította a száját. Éveken át én javítottam meg mindent, rendesen, jóval azelőtt, hogy megjelentél volna, nagyfiú. Ez igaz, ismerte el David. Rövid szünet következett, majd kópi mosolyal hozzátette. Belátok ám a szoknyád alá. Déna horkantva fölnevetett, és helyére húzta a kilazó csindát. Nem, mintha panaszkodnék. Folytatta David segítőkészen. Csak gondoltam, jobb, ha tudod. Mars innen, vagy szólok anyukádnak, hogy lányok szoknyája után kajtatsz. Csak tessék, majd kapod anyutól a prédikációt, hogy nem állsz szoknyában létrára. Davidnek ebben igaza volt. Fippi Hunter azonban nem hagyná ennyiben. Csettingetne a nyelvével azon keseregve, hogy Dina túl független. Ha lenne egy férfi az életében, akkor nem kellene magának végezni a szerelési munkákat. Ezután következne a sokat mondó pillantás. David az egyetlen nőtlen fia felé, amit Téna és David egyaránt mosolyogva figyelmen kívül hagynának. Barátok voltak. Davidnek megvolt a saját élete a saját barátnői. Dénának szintúgy megvolt a saját élete, és annak központjában a Hanoverház. ház. Déna lemászott, amikor leért összeráncolt homlokkal nézett a férfira. Pedig a mindig legszívesebben vigyalkott volna, mert olyan elbűvölő volt. Nem muszájám a szoknyám alá nézned. David a mosolygott. Ebben nem fogunk egyet érteni, na hadd menjek fel megnézni. Dína figyelte, hogy a férfi felmászik a létrán, és hálás volt, hogy beugrott hozzájuk. Akkor is, ha néha kifejezetten kibírhatatlanul viselkedett. Dína mindenféle apróságot meg tudott javítani, de a tető komolyabb kihívást jelentett, mint amit jelen pillanatban hajlandó lett volna felvállalni. Nos, elcsúszott a helyéről pár Hozak Hozok egy kis kátránt és új sindejt, aztán helyre pofozom. Aztal elindult lefelé. Holnap délután visszajövök. Amikor a lába földet élt, alaposan végigmértett Dénát. Karikás a szemed, mi a gond? Déna elhúzta a száját. Ha ilyesmit észreveszel, nem idik szóvá tenni. Údvariatlanság. David félmosoly azonban azonnal levette a lábáról. És mikor voltam én valaha is udvarias? Én vagyok az, aki a lányok szoknyájára szokott nézni. Hirtelen elkomolyodott, a munkás bakancsát kezdte bámulni, és csak a szemes sarkából sandított fel. Összevesztetek ki víven. Dina nagyot szóhajtott. Beszéltél vele? Nem kellett. Megkérdeztem tőle, hol vagy, és egy árvaszó nélkül ide, mint a kaszás. Mi történt? Déna mosolyt erőltetett magára. Ivi szerint nem teszek meg eleget az keresség értekében. David tekintete elborult. Kinek az univerzumában? Épp ellenkezőleg. Túl sokat teszel meg. Egy egész álló percig Némán megfeszült állal méregette Dína. Azon tépelődsz, hogy igaza van-e? Ezért nem péltál magaddal, és addig spiláztad a dolgot, hogy a végén felmásztál ezen a létrán, ráadásul szoknyában, és nyitott torrú szandálban. Mert úgy gondoltad, ez jó ötlet. Milyen jól ismer. Talán így van. Hát, ivi nincs igaza. Bőven elég, amit megteszel, még sok is. Déna erőltetett mosolya természetessé lágyult a heves védőbeszéd hallatán. Köszönöm. Jó ezt hallani. Menjünk be, igyjunk egy kis jelges teát, iszonyatos van ideként. David nem mozdult, csak átott, és elzárta a Dina elől az utat. Komolyan beszélek, Déna. Szerintem túl sokat válasz, és halára idegeskedem magam emiatt. Görbe majd halkabban folytatta. Tudom, hogy amit teszel, az szükséges életbe fontos. De ez nem segít rajtad, ha elkapnak. Déna megkerülte a férfit. Semmi kedvesen volt ezt a kérdést épp ma megjutatni. Már megint. Nem tervezem, hogy elfogadom magam. David megfogta a felkarját, és finoman addig szorította, még Dina föl nem nézett rá fölött. David szürke szeme komoly volt, szinte már komor. Senki sem tervezi, hogy hagyja, hogy elkapják. Ígérd meg, hogy nem mész ki többet a buszpályaudvarra az éjszaka kellős közepén. Ezt nem ígérhetem meg, David, te is tudod. Vagyis nem fogod. Déna szomorúan elmosolyodott. Egy kis a oszlap, egy kis b oszlap. David nem viszonozta a masajt. Nem vagy vicces, Dína. Éjjel nagyon beszéls odakint. Ha nem ígéred meg nekem legalább hív fel, hogy veled mehessek. Nem. Nagyon rendes pasos vagy, David, de ezek a nők férfiak elől menekülnek. Nem fognak megbízni bennem, ha egy férfi viszek magammal. Hiába te az vagy, nap mi legyen a teával. David fusztrátan rázta meg a fejét, feladta, és inkább bement utána konyába. Az ajtót becsukta maga mögött, Összerezzem, amikor a zár mennyi kortult. Ezt is megcsinálom, amikor visszajövök a tető miatt, köszi. Porzalmaz zaj csapat éjjel, amikor hazajöttem. David elkeskenyedett szemmel töltötte ki a teárt, amikor az éjszaka kellős közepén hazajöttél a buszpálya udvarról. Még éjfél előtt hazaértem. A fura szemű összevelt arcú James Merkel és a fiával Erikkel, akinek csúnya égésebb égterenkedett az arcán, és nem volt hajlandó senkinek sem a szemébe nézni. Amikor téna kenő csökkent a sebre, a fiú végig összeszorított szemmel tűrte, egyetlen kérdésesen válaszolt, még arra sem, hogy szeretnél valamit enni. Egyértelműen rettegett, pedig az anyja egész idő alatt a fiú hátán nyugtatta a kezét. Dína aznap csak egyszer látta Felvitt Felvittett tányért ételt a fiának a szobába, azt mondta, a gyerek nagyon fáradt ahhoz, hogy egyedül lejöjjön. Ez nem teljesen volt megszokott, de éppenségkel szokatlan sem. Jim majd összeszedi magát. Déna Erik miatt alkódott. Nos, rendben, marogta David. Éjfél előtt nem olyan rossz. Örülök, hogy egyet értesz, mondta Déna szárazon. Ma is kimegy a udvarra az éjszaka kellős közepén, de inkább nem árul el. A nő, aki nem jelent meg csütörtökön, telefonált, hogy nem tudott megszökni, de mai éjjel élkezik. Déna nem hit benne, hogy így lesz, de természetesen kimegy. Hát, ha mégis. David az ajkához emelte a bögrét, de nem kortyolt bele, hanem elnézett Déna vála fölött. Déna? Iviát a konyhajtóban, kifülkészeteten arccal. A mellette álló kiszőkenő túl komoly tűnt. És Déna érezte, hogy a lába válik, és a szíve hevesen kezd verni. Mia? Mondta Déna remegő hangon. Mindig rossz jel, ha egy régi jóbarát túlságosan komoly, főleg az illető gyilkossági nyomozó. Mi történt? Déna és Mia évekkel ezelőtt találkoztak, amikor Mia még járőr volt, és Déna a Hanövörház újdonsült vezetője. Azonnal összebarátkoztak. Az évek során rengeteg ügyfél Mian keresztül érkezett ide. Déna gyakran eltöprenget azon, vajon Mia tud-e az iratokról, amelyeket itt állítanak ki, de ha tudott is, barátnője soha egy szóval sem említette. Mia Mitchell nem baráti látogatásra érkezett. Elég volt egy pillantást vetni a Dén a sápad arcára, és tudta, ő is tisztában van ezzel. Mia utálta az ilyen látogatásokat. Általában úgy kezdődtek, hogy Mia Mitchell nyomozó vagyok, és úgy végződtek, hogy fogadja őszinte részvétemet. Ez egy idegennél is épp elég nehéz beszélgetés szokott lenni, főleg egy közeli baráttal. Téna, beszélnem kell veled. Mia jelentőség teljes pillantást vetett a szerszámos övetviselő, magas, sötét hajú férfi felé. A Hanover házban ritkán fordul meg férfi. Mia-nak úgy rémlett, hogy eddig még egyel sem találkozott. Négy szem közt. Semmikon Mia. Ő is tudja. David, bemutatom, mi a mitchell -t. David kinyújtotta a kezét téna mellett. David Hunter vagyok. Karolin szókora, Tisztázta a rokoni helyzetet téna. Mi a szemöldöke a magasba szökött, ahogy meglázta a férfi kezét? Max Hunter testvére. Sejthette volna, de annyira... Elvonta valami a figyelmét. Épp arra készült, hogy egy olyan hírt közöljön Dénával, amely miatt össze fog törni. Összeállt a kép. Nagyon örülök, Mr. Hunter. Karolin, hogy van? Inkább csak David. És Kara már akkora, mint egy ház. Válaszolta David csendesen, de egészséges. Ezt örömmel hallom. Azzal kihúzta magát. Híreket hoztam, Déna, és nem jókat. Talán jobb lenne, ha leülnél. Déna keresztbe fonta a karját a melkos előtt eltökélten, de remegve. Inkább álba maradok. Ki az, Mia? Mia Mi a Lilian Goodman. Az ajtó mellett Ivi halkan felsikoltott. Ne! Déna lehunta a szemét, a maradék szín is kiszaladt az arcából. Mikor? Csütörtökön. Egy járőrrautót kirendeltek az édesanyja lakásához, de mint Lilian, mint az édesanyját holtan találták. Mi a megszorította Déna vállát jó erősen? Annyira sajnálom, Déna csak ne kellett volna ilyen hírt hoznom. Hogyan? Hangzott a rekedt kérdés. A férje halára verte őket, vagyis csak lilian és az anyját. Déna torka vadul mozgott fel és le. És a gyerekek? Mindketten élnek. Úgy pénteken mentek el innen, suttott a Dina, és tekintette a semmi évet. Lilian talált munkát. Úgy volt, hogy a saját lábára állt. Alig egy hétig sikerült neki. Mia tudta jól, hogy ez az a rész, amit téna a legnehezebben fog tudni feldolgozni. Az egyik egység válaszolt a gyerekek segélyhívására. Az idősebbik, Naomi azt mondta a rendőröknek, hogy az öcsével akkor jöttek haza, egy barátjuknál játszottak és Ő találta meg őket. Déna lassan leereszkedett egy székre. David Hunter óvóan a vállára tette a kezét. Evie, miának is feltűnt, egy lépés sem mozdult. Csak állt ott magányosan külön a többiektől, és könnyek csorogtak az arcán. Valami nagyon nem stimmelt itt. És most hol vannak? kérdezte David reszelős hangon. Mármint Naomi és Ben. Ezek szerint a férfi őket is ismerte, gondolta Mia, és fontosak voltak a számára. Egy védett házban. Mi a legukolt, és megfogta Déna állát? Ha látni szeretnéd őket, akkor el tudom intézni, de vár még vagy egy-két napot. a kábán bólintott, ahogy mi a szavai fokozatosan, eljutottak a tudatáig. Azok a gyerekek már megint búdosni kényszerülnek, ez alkalommal idegeneknél. Amikor itt bújtak el a Hanövör házban, itt volt ő, Ivi és az édesanyjuk, aki most halott. Elképzelni is alig tudta, mennyire félhetnek szegénykék. De azon a napon csütörtökön, Ahogy rátaláltak az anyjuk összevert testére, Dénának nem kellett a képzeletére hagyatkoznia. Mikor látogathatom meg őket? Szeretném, ha megvárnád, miniszter Gudment őrizetbe veszik. David akaratlanul is megszorította Déna vállát. Azt akarod mondani, hogy még nem kaptátok el, sziszekte. A rohadt életbe. És a pasas tudté náról, erről a helyről? Mi aki kihúzta magát? Fogalmam sincs. Nem hiszem, mert ha tudott volna, akkor már rég megjelent volna itt. Csak legyetek óvatosak, és tartsatok minden ajtót zárva. Majd telefonálok, a többet tudok. Ha hallotok valamit, mindenképp értesítsetek. Mia átnyújtott egy névjegyet Davidnek. Ismerem az utat, nem kell kikísérni. Mia? Évi felemelte a kezét, hogy megállítsa. Mikor lesz a temetés? Mia összevonta a szemöldökét. Holnap, de nem szeretném, ha elmennél. Ha Goatman is felbukkan, még utána jön ide. Megértetted? Kitalálok egyedül is, déna? Hívj fel, ha szükséged van rám! Ivi megvárta, míg a bejárati ajtó becsukódik mi a mögött, és csak akkor fordult a felé villogó szemmel. Az az állat sosem találta volna meg, ha Liliannek vannak papírjai. Déna szeme elkerekedett, a szavak szó szerint nyomorszájon találták. Ivi, ez nem igaz. Ivi tekintetek kemény lett. Pedig az igazság az, hogy Liliant a férje úgy ölte meg, mint egy kutyát. Ökölbe szorította a kezét maga mellett. Mintha semmit sem ért volna. Ha nem hordtad volna olyan magasan az orrod, és nem ragaszkodsz magacsul a hülye szabályaithoz, akkor talán még ma is élne. Ivi, elég legyen. csattant fel David. Nem akart elmenni Csikágóból, Ivi. Könyörögtem neki, hogy menjen, de hajthatatlan volt. Talán másképp dönt, ha tudja, hogy igazán nyom nélkül eltűnhet. Ivi ezzel sarkon fordult, a konyha ajtajában azonban megállt, és onnan hajította vissza az utolsó verbális kézikránátot, miközben könnyek szántották végig az arcát. De már sosem fogjuk megtudni, ugye? A konyhára súlyos csön telepedett, majd David odahúzott egy széket Déna mellé, és lerogyott rá. Déna... Ki nem mond? szakította félbe Téna. Ne mond, hogy nem az én hibám, David. Ne mond, hogy úgy sem tehettem volna semmit. Jó, akkor nem mondom. Úgy tűnik, mondatta ezt elégszer saját magadnak. Átkarolta, és Téna egy pillanatra a férfi erős vállára hajtotta a fejét. Egy rövid pillanatig átadta magát a vágynak, hogy bárcsak lenne valaki -e, aki átöleli az éjszaka közepén, amikor biztosan rémálomból ébred. Majd félresöpölte az önsajnálatot, hogy a valós problémára összpontosítson. Szegény gyerekek, suttogta, soha többé nem lesznek olyanok, mint régen. Tudom, David magához szorította. Szerinted, ha itt maradnék veled? Déna megrázta a fejét. Nem, menj csak, nem lesz semmi baj. Nem akarlak egyedül hagyni. David, miának igaza van. Ha Goodman tudott volna rólunk, akkor már rég idejött volna. Valószínűleg valamelyik haverjánál húzta meg magát holtészegen. Előbb vagy utóbb előmászik, és akkor a rendőrség beviszi. A gyerekek miatt sokkal jobban kódom. Fogalmam sincs, ezek után ki fogja gondjukat viselni. Liliannak az édesanyján kívül nem volt senki. Azért maradt itt Csikágóban, hogy gondoskodjon az anyjáról. Déna nagyot nyelt. Ezért nem akartál elhagyni a várost. De ugye megvárod, míg ment elkapják, és addig nem látogatod meg őket. Déna kihallotta David hangjából a figyelmeztetést, és erőtett magán, hogy mosolyogjon. Persze, hogy nem. Nem vagyok hülye, David. Csak magasan hordom az arram, és makacskodom. A szavak az elevenébe hatoltak. mére, Pont, ahogy Ivi akarta. És ez a tudat talán még a szavaknál is jobban fájt. David felállt, és a zsebébe csúsztatta mi a névjegyét. Holnap átjövök, és megjavítom a tetőt. Egy pillanatig habozott, majd mégis kibögt a kérdést. Még mindig megvan a fegyvered? Déna megborzongott. Igen, a lakásomon. Hozd ide. Hívd fel, ha szükséged van rám, komolyan mondom, és nem érteken hány óra van. Rendben. Akkor holnap találkozunk, zárd be mögöttem az ajtót. Dina kikísérte az ajtóig, és a helyére kattintotta a három biztonsági zárat. Majd nagyot ugrott, amikor valaki a nevét mondta, halkan. Megfordult, és ott állt előtte az egyik nő a konyhajtóban. Jane, az ügyfél, akit az éjjel hozott haza. Gyors pillantást vetett a nő arcára, próbálta kitalálni, mennyit hallhatott, ha bármit is hallott egyáltalán. Jen azonban csak pislogott azzal a szápadak fehéres szemével, amitől Déna hátán végigkutatta a hideg. Csak egy kis penetrilt akartam kérni Eriknek, szutatta Jen. Alig kap levegőt, gondolom az allergiája. De ha rosszkor jöttem le, Déna erőt magán, hogy a lábát meg tudjam mozdítani. Lillian meghalt, és ezt már nem tudja megváltoztatni. Jane viszont itt van, és a segítségére van szüksége. Nem jött rosszkor, hogy? Kinyitotta a szekrénykét, amelyben a vén nélkül kapható gyógyszereket tartották, kivett egy üvegben a tét, és egy kis műanyag mérőedényt. Erik hány kiló lehet? 35-40? Jane összeszűkült szemekkel méregette a pohárkát. Nagyjából, de mi van, ha nem lesz elég? Dénának sikerült mosolyognia. Akkor adunk neki még. A Hanover ház szabálya az, hogy kiadagolva adjuk ki a gyógyszert. Nem szeretném, ha az egyik terek rosszul lenne, mert kinthattunk egy üveget ott, ahol el tudja érni. Jane lesütötte a szemét. Ezt megértem, köszönöm. Déna figyelte, ahogy a nő átveszi túl a műanyag poharat. Hallgatta, ahogy Jane lépte, lassan elhalnak a lépcsőn. Ekkor neki támasztotta a hamlokát a gyógyszeres szekrénynek, ahogy visszazárta. Szabályok. Nélkülük káosz lenne. A fejében csak úgy cikáztak a gondolatok Lilianről, Benről, naomi Naomiról, és a gyász mélyen belehasított a szívébe. Lilian olyan bátran viselkedett, a gyerekek annyira reménykedtek. Most viszont azok a csodaszép gyerekek egyszál magukban fognak felnőni. Úgy tűnt, így is, úgy is eluralkodik a káosz. Annyira fáradt vagyok. Le fogok feküdni, gondolta, de csak pár órára. Hajnali négykor megint kell lenni a pályaudvaron. Az élet nem áll meg. És én sem.